Velkommen til God Nyhetspodcast. La mig bare gjøre det, ok? Vi skal få lov til å gange. Takk. Sorry. Vi kommer uden den neste øy. du i øye? Penn. Penn Pen i øye, det er ikke bra. Hei og velkommen til episode 73 er på nå. Ja, da, eller noe annet. Jeg husker ikke hvilken det ble i farten. Nei, det, jeg tror det ble 73. Jeg ja. skrev 73 i hvert fall. Ja. Takk. Det står til. Det står til. Det står til. Bra. Det, bra. Ok, Tommy. Du høres som du har noe på hjertet til bilen. Jeg vil bare begynne med det, det nyeste, for at vi, vi, vi satte bilen i sted, og så snakket vi om... Uh, vi snakket om Murart. Selfiestang. selfiestang. Selfiestang. Ja, jeg har med. Jeg har tatt med Selfiestang fordi vi på radio vet du. På gode nyheter med Tommy og Steffen på Radio Metro. Så har du gode nyheter? Nei, ikke med vilje i hvert fall. Det kan vi høre etterpå. Ikke med overlegg. Så har vi tatt noen bilder av oss selv, du, det er flere bilder av deg der enn meg Ja, og det Til og med det ene bildet hvor jeg er med, så er jeg ikke med <laughs> Det beklager jeg veldig, men jeg måtte kutte det til Du måtte kutte meg til, det er sant Ja, men jeg måtte du Sånn som det går for sier Vi tar det helt innerst ved skulderen så du, kan vi du blir nødt til å høre på meg nå, det, det som var greia av dette Det var vår gjest Inge Paulsen Ja, han er brei med... Ja, og det gjør jeg jo det... Ikke jeg er ikke så brei Du er ikke så brei, Nei. derfor burde du egentlig stått i midten men, nei, men det som skjedde var det at når jeg skulle kutte, jeg skulle kutte til bildet så Jeg burde vært i midten mellom deg og Inge Det hadde vært en sandwich det, det, det, sent ville glemme <går> Det hadde jeg Men det som var greia var det at når jeg, når jeg skulle kutte bildet Så måtte jeg nesten ha meg Inge ja. Jeg følte litt av poenget hadde forstrående <går> Så det, det stod mellom å legge ut bildet av meg og Inge Hvorfor måtte du kutte bildet? For det skulle være firkantet. Og det må være firkantet. Hvorfor det? På denne ene der måtte det i hvert fall. Ok. Ja. Sorry. Sånn, sånn. Men det var, jo, det var jo ikke noe bedre om jeg hadde han siste gjesten var her på søndag, mandag, søndag. Han godes til Galdal, for der glemte jo jeg nemlig også å ta ja. bild så jeg, måtte, jeg reiste opp igjen til ham på kvelden. Ja, så da ble det bildet nok en gang av deg og gjesten, og ikke fullt som i meg. Jeg, muligens kan jeg få redigert deg inn da. Ja. Det, Men jeg ja. tror vi dropper kanskje en det. En gang jo. så tror jeg familien min lagde... Sånt, de hadde vært på, på sydentur Uten deg? Uh, uten meg Oi. Og så hadde de laget det og tenkte Det bildet her er fint Det, er sånn, <laughs> det kan brukes til julekort Og så bare, ja, han borger sånn da Eller Steffen, som <laughs> de kaller meg <laughs> I familien ja. han, Jo, ja, vi bare klipper inn noen bilder <laughs> Og det er så åpenbart bilder fra liksom fem år før Hvor de tok bildet da Så jeg ser ut som jeg er yngre Min yngste bror, ikke sant? Så det er jo, ja, det er veldig flott Det er rett og slett det for med borger Nei du, oh, nei, du er, okay, det er det det den det eneste Det, det finnes ja, det ja, Men selfie har jeg hvertfall med Så altså nå det kan det har... vi se så langt ut fra uh, selfie den kan gå oh, Ja, for de, de tidligere bildene har jo blitt Det en bild. Ser du den, hvor lang selfie-stangen vi er, Tommy? Kempelang Hvor lang synes du den er? Uh, nesten 3 meter ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, Nå overdriver du som et virkemiddel Jeg vil tippe 1,40 Fra bunnen og skaftet til övers på holdegrepmekanismen Så tipper han er 1,5 meter med selfie-stanger ja, Og, og det, den har blå tann Og batteri og, og det ene Blå den, Ja, da, den har blå tann Hva i helvete skal du med det? Nei, det hvordan skal du trykke på telefon-tabilleknappen? Uh, Nej jeg tenkte timer, men det er skjønne greier nå. Men uh, selfie-stanger er jo noe helt Særdeles for jævlig ja, Ambivalent, kan du høre litt på meg da? Ja, men Tommy, jeg prøvde å Pakke sammen selfie-stang, ja, ja men du kan Det, det må stopp. du respektere Ja, greit, men, men jeg har et veldig ambivalent forhold til selfie-stang for Hva, det... Hva mener du når du sier ambivalent For de som ikke har det ordet i hverdagstallet Oi, oi, oi uh, på, på samme måte som du sier blander La oss si, du er tørst, men piset trengt Ja, se der, se der Den er god Du, du, har, du er du er, um, du er rett før du skal få dig en liten bit av en, Fra en, en venn Men så må du på doverset ja Altså er du dratt mellom to verdener, er det det der? Ja, blandet følelse Ambivalent er litt mer fancy over blandet følelse Ok, ja det er det jeg, jeg tror jeg har grep om Eller, eller tak på vad det ordet betyr Ja, du ikke enig? Jeg, jeg, jeg, ville tipp, jeg ville sette det mer omvendt til sånn at eh, Vil du ha, ha eggeskall eller vil du ha lattefarve på veggen i gangen? Eh, det er ikke sånn jeg gjør. Det er jeg ambivalent, tenker jeg da. Det er den måten, altså jeg har ikke noen følelse på det. Jeg trodde noe det var litt sånn blandet følelser, men, men ok, la oss si da at det er litt blandet følelser, i alle fall overfor selfie-stang. Ja. For det at jeg, når du sa selfie-stang, du trakk fram den selfie-stangen, så, mm. så sa jeg jo middelbart at jeg hater selfie-stang. Ja. Men samtidig så jeg har jeg tenkt på at det hadde vært bra for oss, så har jeg selvfølgelig snakket for dette. Ja, for du har det, jo veldig kort arme. Jeg har ekstremt kort det, du så jo det på det bildet med Inge. Jeg ja. så jo det som om jeg stod og strakk meg etter et fad med <laughs> råsbipa. Det, det er et fjes der som, um, men det formidler for det. et ønske som ikke blir oppfylt. Til tross for det, så ble det med Inge på bildet. Ja, du og Inge, dere, dere har det sammen. Men jeg tror ikke du er så nøye på det. Jeg tror jeg hadde tatt, jeg tror jeg hadde tatt det hardere, det hadde vært meg som ikke ble med på jeg bildet. Ja, det hadde. Hvis ikke du får være med Idet hvis du la oss si at det er en revy og ja. du er med på på showet, på kvelden og det hele har litt annet show på på scenen. Vi fisker på fjensyne og så det kutta merke. Ja, og oh, herre Jesus, jeg har tatt på vei. Det hadde de ikke, de synes var det, det ikke, det synes alltid greit, for jeg ikke greit i det hele tatt. Det de ikke. Du i dag tror jeg vi har satt en ny rekord i uh, varmt lokale for at jo... det har vi ikke gjort. Det vet du veldig godt. Altså, den er har vært det, varm det, ja. så stemme nå stemme skal det. du bare jekke deg ned. En god annen plass da. Eller her. Ja, jag syns säkert där. Så går allt. har ju på mig korte byxor, hur korta byxor hur Så stor og och og och leder dräkt man. Eh, jeg är ju jätteextremt du driv med. Nej, men hejo. Har, har du sett min nya byxor? Jag ska ge mig på en skjorta. Reis, reis dig. Ja, ja. Den er det? Fordi du rejs dig. Ja. Den är ju hullerte då. Ja, Det är du är långt undan mikrofonen. Nej, men ni hör mig. Kan du höra <høre> mig? <laughs> Men, men, og, Forsiktig da, sikkert ja ja, ja, ja, ja Greia er det at, at jeg kjøpte en ny bukser Ja Var de fine? De var ekstremt løde. Jeg ser de bare Hvis at de buksene var den short Sånn Har de en fin stump? Nei, det, jeg klarer Nei. ikke å se det Altså, den buksa så ut som noen hadde bare holdt den duk för han det folk folk nu intrycket av den där du har men det är lite av meningen <laughs> men men oavsett en byxa här vet du och storlek är hä köpt i byxor Stefan Borgesson nej det och sen ska vi det jag vet jag vet inte vilken storlek har och kan ni få fan i helvete vad är en byxstorlek där det vi har, har, har, har medium er det riktigt å fifan köper då eller jeans jo men det, det, det jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har den på passer den ja Se du, du så roterar bara. Jag känner ju inte jag ska gå på den där som ser ut som en som en Så jag går upp på den de, de, de som jag ser hur hur är det stora och hur är det små? Det jo... är smal. Då går jag på den sidan av av Ganske Ganska smal sida? Ja. Du må ju se, hvis du terr upp i bukser jeg kan jag ju bara gå gå så ser bukser okej. Okay. Vad är det magiska talet? Vad har varit upp i storlek 36. Hvordan da? Er, er det en, en størrelse på en bukse? Det er en størrelse på en bukse. Ok, og det sier alt liksom om, om buksebærer? Om, om bukselivet, ja, om å tjukte. Og så oh, sier det, er liv, det, ja. det er et halvt halv t som sier litt om, om du er særdeles eh, god i deformert. Ja, hvis du for eksempel er 36-30 da, ja. så er du ganske god rund, og så er du nok eh, halvannen kubikk med menneske ellers. <laughs> for det er svært kort i beina. Jeg, jeg kunne jo hatt det. Jag kunde ha 36, kunde ha 30 i några byxorna. Men grejen är att det dräcks skölden mina byxor helt upp till naveln liksom. Skölden, gör jag. Försvärt du nu ska vara morsam. Och så du liksom få få tydlig eh omfång eller omriss av eh, dina organer. Ja. Då drar du gärna byxorna lite upp tänker De yttre yttre hängande så så är det det de yttre lave. Ja. Hängande lave. Yttre hängande lave. Lite mer tittar var är vi menar du? Du bruker å si det Du bruker det å bare si det Jeg ja, I mener penis. I mean penis Jeg mener penis Jeg mener egentlig pung Bare pungen? Penisen henger ikke nei Ok Den stikker mer rundt Da <laughs> står det rett ut her Kaken bålstå Hvis det er greit Ja Poenget mitt var det at Jeg kjøpte bukse Og jeg passet Jeg kjøpte for en stund En bukse i uh, 33 Ja og og og Hva betyr passet, det? Det betyr uh, Større deg nå Ja og jeg er veldig på meg den denne her er jo alt for stor, og så kjøpte jeg i 32, som er jo litt for stor. Ja, men dette husker du hadde jo bukseshow her for en halvår siden. Ja, men det var jo dressen, var jeg kjøk. Nei, nei, nei, du hadde en annen bukseshow, hvor at du, hva var det du, du har kjøpt en ny buks, du har vært veldig buksefokusert når det har kommet til plagg. Jeg hengte med litt mer opp i t-skjortene dine, men... Ja, men hør nå, jeg kjøpte bukser i størrelse 31, og det er ganske smått å oppasse. Men problemet er det att jag är ju upptagen burgermodello i det sista och spist ja. extremt med pommes fredag. Ja. Var det fem gånger på 7 dagar. Och jag började lägga på mig. Jag är ju ras ner i vikt steg för oh, steg. Ja, så, så du har åt uh, gå andra igen ja. Nej, jag har köpt box i träning pass så men jag känner det att när man har stoppat och ätit snot. När vad du stoppar köper så små boxar? <laughs> ja. Men de passar. Jag har på mig så boxar istället så att jag. Men de såna nordboxar det är där sliter jag ofta för jag köper boxar som passer när jag är i butiken. så passar de inte. Nej, för jeg må kjøpe bukser så? som ikke passer Det, det er, er lei av nå Du kjøper bukser som er litt for trange må, Du bør gjøre det Jeg egentlig. burde gjøre det ja. Det burde alle gjøre Jeg har gjort jeg det, jeg det nå i dette til For jeg håper det utviser litt Fordi det litt, jeg, jeg begynner å miste litt følelsen i beina ja. Så dersom jeg må ta med bukser I løpet av Så må du bare leve med Kommentar. det Kommentar ja. Burger bordello Åh oh. mm. Ja da Vet du hvorfor jeg ikke vet Hva du mener når du sier Burger bordello for lenge siden? Nej Fordi at det Jeg har hett burger bordello hele tiden Men det er også kalt for boden Aha Så jeg vet da, jeg, bare, hva faen er det vi snakker om Burgerbordelle, det var jo et uh, lite mega Megafantastisk navn på ett sted, ja. ikke sant Men Tolboden, det er det lå i Tolbogata Ja, ja Og da, da visste jeg jo hvor det var, ikke sant Så du har jo spist der? Ja, jeg har jo spist, jeg var på den nye plassen Hvor de har flyttet nå da, i, i Droningen ja. mm. Men, men uh, det er jo da Åpenbart Men nå må du huske at vi ikke er radiosendingen da Så da er ikke, det er ikke bare på lokalet det er det heller ikke på vanlig vis. Nei, men uh, for turister da? I litt større grad. Ja. Uh, men vi har ett utvidet å... samarbeid med Kristiansand Turistforening, har vi ikke det? Vi, vel, I alle fall åpne for det. <laughs> ja, <laughs> vi åpner for det. Det er vi absolutt. Uh, men det som var når jeg kjøpte denne buksa her, mm -hmm. så kjøpte den på en skjapp, uh, som ikke jeg husker. Det er sånne jævla fjenskjapp med sånne kjempe dyre greier. Hva det på retro? Retro? Ja, hvis, du, hvis du tror du har kjøpt dyre en gang Så har du ikke det for deg å på retro for å kjøpe klær Nei, men jeg hadde skjappet den på Søland Center som ligger Nei, det er ikke der Nei. Retro ligger i Markens Nei, dette, denne ligger, hva skal jeg si, opp med foodkorten På Søland Center, men nå ble det min lokal igjen ja. I alle fall så kjøpte jeg den der Og fikk så jævla unødvendig mye skryd, synes jeg Etter jeg hadde kjøpt tøye Av ja, hvem han i kassa oh. Håper for han jobber der <laughs> Nei, for han var veldig sånn her Ja, det, det var en kul bukse Är det rörs bli han du ser han ju. Ja, men så här är jag helt kaput redan. Ja. Jag håll på att betala. Och så så han blev lite sån där skit. Det var inte klart att den buxsa var så kul. Nej, det var mer sån där du verkas man skulle pröva sälv med den buxsa heter han aldrig hade sålt då. han hade inte gjort det, jag fant buxsa själv, jag provade oss själv heldigvis och så gjorde en jävla bröllero. Hade du haft Snapchat så hade du fått leder du fått den här samma snappen som du. Ja. Buxpa gick in, tog med två t-shirts, ett stycke Adidas, ett stycke Fila. Også den ginsen som er her på meg. Også kommer jeg inn i prøverommet, trekker på meg den første filen av T-78a. til min store overraskelse, og det, det, du kan spørre deg selv hvordan de en gang at jeg merket det før jeg tredde på meg, men det var sånn jeg T-78 uten arme. Sånn ja. jeg tenkte opp, rett og slett. Og så så jævla pedofil ut i den så der fjorta. Så du ble der, rett, og der, rett og slett ikke? sendt til din ungdomsskole-tid da, da, du var hyppig yes. i kledd ja, singletter? Ja. Ja, jeg hadde ikke mange, jeg hadde en En, ja, da, en som gikk med hyppie? Ja, ofte Men mm. du blir ikke svetet under armene ut Det gjør du ikke Men har du prøvd noen gang Du kan bare rive av armene ut på skjorta du... ja, men Jeg kan ikke gjøre det Jeg, se, jeg, jeg så helt uh... jo, jo, du kan, men du vil ikke Nei Ja, ja det lar seg gjennomføre, ja Men, men nei så du kan også klippe Estetisk. små hull til nipsa, så at kan, de kan, kan stikke frem. Nipsa er også kjent som nipplor. Ja, eh, nipplor. Du, du signaliserte, det er ikke så lett for lytteren å høre at du pekte på brystvottene dine når du sa det. Jeg pekte rundt. Jeg lagde ja. noen sirkler rundt. Eh, ikke på, det hadde vært sikkert. Jeg var ikke innatt. Nei, nå gjorde det. Du tok på deg selv. <laughs> Akkurat det gjorde. Men jeg skulle egentlig si noe innledningsvis Når vi kom in på dette med denne buksa Men jeg kan ikke Jeg kan, men, kan jeg ikke huske men da har jeg en, en nyhet til deg Men jeg må, jeg må Nei, Å, satan Ja, greit <laughs> Det er Hvem tror du får igjennom? Hva er det for noe da? Det er quizstid Allerede Allerede, Allerede. Mm. Ja da, det er lenge siden vi har hatt quizstid nå Er det ikke det da? Så da slenger vi i gang. Det er godt å være tilbake til podcasten, altså, å ha ja. en tøy, ingen ja, gjest. Her. Ikke noen sang og ikke noen helvete, bare å stå og bare ja, god stemning. Jeg er helt tilbake. sikker på om jeg skal gå for den kategorien. Det hendte på 70-tallet. Jeg tror vi går videre. Det, det, kan, du er, skal jo si sånn rups. Ja, jeg stopp. skal se stopp. Ok, jeg si stopp når ja. jeg er ferdig med å bla, eller du vil at jeg skal være ferdig med å bla. Ja, ja, klart, ferdig. Oi, nå, det, nå hylte jeg. Det var vondt i mine ører, kjente jeg. Ja. Beklage til litt av og... rå. Ok. Ja, her er jeg god tro på at du skal kunne klare å... Ja, sist du sa oh. det, så gikk jeg på en kjempesmøll. <laughs> ja. ja, kategorien er såkalt finkuller. Den er for det der hjemme også. Her må dere ja. bare spise ørene, og så Først, den som vinner av deg og Tommy. Send ditt svar til 9308-9458, eller TommyAlfakrøllgodnyhet.no. Og vinneren kan vinne en et kan livstidsabonnement på kulepenner fra Brio. Kan på tida og så kommer vi ut med en liten oppfriskning slasj påminns om at det er de sms'ene du ikke sender sende for all del mm. men vi er ferdig aldri hva er det du gjør Nei, jeg, vi får jo det vi ja kanskje med tiden vi ja, vi vår sekretær når han får nok sånne, så tar han kontakt <laughs> ok jeg synes det er veldig festlig ja ok kategorien er, er jeg vil bare si nå er vi nå er vi i uh, hvilken måned vi er? juli juni juni er måneden fremdeles i juni mm ska ta i dag. Oop! Det gjorde det. Så uppjobben men. <laughs> ja, det gjorde det också. Jag men men, <laughs> <laughs> men det var si det ingen att säga där. Man i alla fall så med i unionen och man vill väldigt gärna. Jag faktiskt kan folk folk kan sen en, en god god sommar eller kanske till rögar. Jag det. 9308 9458. Kodord god, god sommar. Kodord herpes. God. Jeg jag jag har haft herpes. Ring mig. <laughs> <laughs> ja. Oi, ja da, det er veldig gøy Jeg glemte til, nå, det i mellom Nå skal du høre her Såkalt finkultur er kategorien du skal Hva det du, oi, ble du av en knute? <laughs> nei, men han den här fastigt fast på hmm, Jeg venter på det, du er klar litt Nei, bare les la, Kom igjen Er du giret, er du syk av pumpa? For? Kan det begrense av jævla kan bli på en fucking quiz Kjør spørsmål da okay. Ja, då han blir fin. Åh oh, Jesus Kristus. Nu har sett ljuset på. Rappen. Ja, nej nej. Ja, nu måste Okej. Eh, det är tre frågor på rapporten. Ja, jag jag måste <laughs> förlåsa vad svaren är med dem. Vill du byta kategori mellan varje fråga eller vill du bara ha det i samma kategori? på med det i samma du hör. Det känns lite masser ändlä. var var har katroman så kallt finkultur. Och efter kan se för de frågorna så är det det är väldigt kultur oh, det där. det passar mig ju mitt i picken. Mitt i pikken, alltså. I vilket århundre blev Michelangelo född? 1600-tallet 1600-tallet Da er Skal vi se da Det er den nummer 21 Og da er fasit inne Og det er Det er 15. Nei, så, århundre så Ja, det bommer. er jo Nei, det er 14. det Ja, 14.75 Så du bommet med Bommet med gode 100 år egentlig Ja, det var ikke så galt Nei, Er det 500 poeng? Nei, nei det, er, nei, det er et minuspoeng, et minuspoeng Du okay. var jo så i god leie her sist Ja, men nå, når du driter ut på Michelangelo, har du ikke sett Turtles da? Dette skal du vite Jeg kan komme med en fun fact For jeg kan si redde meg med et plusspoeng ja. At Michelangelo er han med oransk bånd Ja, er det det? Ja, okay. ja, Donatello er lilla Rafael rødt Leonardo blå, Leonardo blå. Ja, han er Og så er Michelangelo oransk Ja, det, det kan stemme det men Raphael, det var han Raphael rød ja, Raphael var rød Han med gaffelen Ja, han har gaffel Mikael Angello Mikael Han burde jo heller hatt eh, kniv og gaffel I stedet for to gaffel Det hadde passet altså, deg <laughs> Det hadde akkurat vært mitt blevet, ikke, på pizza der, vet du Så de trenger ikke kniv og gaffel de der. Ja, så pizza med Det har det på for noe Altid noen sånne karamell Nei Karamell? Det kan spiser være Spiser du bare på, det, de på ja. det var en av de som alltid skulle ha rar eh, Sikkert innområdet. ansjos eller et eller annet ansjos, ansjos, tror jeg det var faktisk ja. Det skjønner jeg Men det var bare en av de som likte det Ja Turtles der altså Turtles Det er altså, med shredder og, Shredder og ah, det, oi, oi, oi. Ja da Splinter Splinter for ja, all del Jamen Altså jeg lurer på meg Jeg må friske opp litt på turtleskulturen min det, Har vel noen gamle Friske opp Jeg synes vi husker uforskammel med egentlig. Ja det var Men det var, det var store saker Det Visst var det det Når den der filmen Som var ordentlig film Åh oh. Med den der grønne gugga og sånn. Husker du det der når de ble sånn der mutante? Uh, oh. Det jeg husker best er, når, jeg husker ikke hvem av de det var, men det var en av de som ble sinnet, og så tok Leonardo tag i armen hans sin, og så snudde han seg, han som ble tatt tag i, og så sier han, let go my arm, Leo. Det var en sur, det husker jeg godt. Åh! <laughs> det det tror jeg nok regissører og, og produsenter og alle, tror altså, rom, da tror jeg det ble stille i rommet. Ja. Ja. Det tror jeg var dypt øvel. Spørsmål nummer to. Fikk jeg bare et minuspå? Ja. Hva... Shakespeare's kone Å, oh, herregud Nei, um, der, der må jeg uh, William Mine Jeg vet ikke Det er ikke peiling, pass yeah. Si pass, du ja. sier William Mine, Så det er et minuspoeng uansett oh. Du heter Anne Hathaway. Hath -hath -hath Hathaway Hathaway Ja, med TH, en sånn V Hathaway headway. Nej. Ha Hathaway. Ja, head head headway. Okej. Med en A. Bara H O T H O T E. Hathaway. Hath Hathaway. Hathaway. Hathaway. Dålig namn, syns jag. Ja, ja det, <laughs> for den för tjäna sig med en punktopp. Nej, jag tänker det var inget du har bättre förslag på namn än en, en jeg det. Ja, det. 0. Tack. Där du är du är ett 0. Då är det det sista frågsmålet. Ja. Och den här här, denne, den jeg tror jag ska klara. Ja, oh, nej. Ikke deg press på meg. Ja, jo da, den, er, den, den her tror jeg, dette er barneskolepensum. Hit me! Hvilken italiensk billedhugger lagde saltkarre Saliera for Frans, den første av Frankrike? Hvis, Hæ? <laughs> Hvis spørsmålstegn ikke var ett symbol med et ansikt, <laughs> så <laughs> vet jeg hvordan det hadde sett ut nå. Jeg... Italiensk eller Leonardo da Vinci, må jeg si. det er den han neste... er kanskje ikke billedhugger, han. Billedhugger, er det, det Ja. Jeg må svare det. Du svarer, altså hvilke spørsmål var det nå? Det var nummer ti, og det er... Jeg er ikke så god på dette. Nei, men jeg går litt i surre med alle ja, ja. bilderuggerne jeg kan. Ja. Han heter da Ben Venuto Cellini. Har jeg konten så har det følt med mer om. Du sa Leonardo da Vinci, og du rakker ned på de som kan om finkultur, for å få deg selv til å føle, be føle deg bedre. Så... Minus 50 poeng Da er du Han i helvete Det, det, det tapte du på Hadde det vært litt mer ydmyk oh, Hadde det vært litt hyggelig å gjøre meg, ja, da, ja, da Nei, men der ser du Altså, vi prøver å nå alle, alle kanter Og finkultur til en eh, Dere fikk deres dose kunne, nå Du vet noe Jeg er så jævlig tørst nå At jeg kunne Den der tuborgboksen Vi har hatt med oss Egentlig siden begynnelsen Ja, altså, så, den, også, sånn høres den ut 30 år Sånn høres den, sånn høres den Flott uh... Flott lydet tuborg Det bør vi aldri slutte med Åh, oh, har du fått med Du må, du må slutte å lage på Jeg så det. Ja. Dette er, jo, dette er jo rett, dette er ikke god nyhet til det hele tatt jo, eller, det God kjempe... nyhet til at de har, de har litt på lager men, ja. men de, Og nå tror du verdens stand-up uh, artister Står i kø for å løpe på scenen og si Åh, det er tomme for CO2 Regnskogen Ja, men vi, vi driver jo og skal bekjempe CO2 lala. Den vitsen, den er så åpenbar At den må dere bare hoppe over Rett og slett, det er uh, men, men jeg tenker på folks hamstringshumør uh, ja. gjenger jo i... Ja. Vi har kjøsler på fullhånd, eller? Ha, ha. Ja, det er vel faktisk jeg, ja. men, men uh, de sier jo det at det skal holde. Det er ikke noe, er ikke noe rob uh, vaske nei, for, i det hele tatt, men dersom folk gjenger i hamstrommodus, så er krisaudi-gjenger, for ja. da sidder folk med 28 kasse øl hver eller noen sier det med det, og så sitter ja. andre folk med null. Litt på samme måte som uh, de sa jo det at, at de kakao, Planten til å gå ut i Ja, det er sant det. Skal, det ble jo ikke noe for ti år siden, så skulle ja, det være det, slutten det, med sjokkade. Jeg tror jo at det er en, en skam. Ja. Det, det er ikke ofte på sånn her, hva heter det for noe? Konspirasjonsteori. Jeg men, vet jo godt hatt, hva det heter for noe, Tommy, din, din slask. Ja, men jeg er jo ikke veldig glad i det. Jeg, jeg, jeg synes det er, det er ikke interessant. Det er under hollands å ja. om det. Men det som er greia, det er at der som, der som uh, meningen med det her er også... Får folk til å slutte å spise kjokolade Og bare tom for den jævla planten Så er det bare å si at han er, er mer snart tom for kjokolade Så hamstrer folk som fan mm -hmm. For at det, folk er ikke, folk, folk er rasjonable, rett og slett Rasjonelle Det er ordet som er riktig Far. Fasjonable <laughs> Så da, så hadde jeg på det ja. uh, Rasjonelle, nei så folk folk gäng i hamstringsmode så bara alla ska ha, alla ska ha. Och jag altså, de att gå tom for god nyhet podcast där ute. Så nu måste ni fort det och ladda ner och gira på. Gira på. Är jag gas. ja, det är ingen det är inte det er ikke tulling, Det är snart helt tomt i hyllorna. Nej, Stefan blakke så nettsida är snart hur hura produktion. Helt. Nej, tomt. Nej, där vi har nästan. Ja, ja, ja, ja, det går så det. Så du humpar igår. så det noterte jag ned där i farta för det det det, ned parten, det var. Du har också noterat ja? at du skulle ha en liten linje om det. Nej, det var nog var jag satt och bara streg och nu skulle snacka. Men men det jag måste lite tillbaka till Hanna som ska göra så väldigt för att det nog det hade varit ja. Box, så boxar passa. Det boxar i 31, sjukt, men Uh, det er sykt det er, vel Det er sykt At, er det, at det er det Tommy, Tommy Premack passer i bukset i 31 ja. Det er sykt Daniel vet du min bror ja. Han er 40 <laughs> Nei han er ikke det <laughs> 41? 41 Han er Han er 42 i bukset <laughs> <laughs> Og vet han at du er der du sier det Skjønner han det? Det er han, si han, han er ikke det, han er 33-34 Du vet det så, uh, Spør ja, det er, meg har, det at, om brødrene mine Boksetall, <laughs> så skal du få se et spørsmål Nei, men det som var greia da var at jeg, Når, jeg, når jeg på meg denne buksa 1.30 Så var det jo rett på Snapchat å sende ja. rundt at Jeg passer for meg i buksa 1.30, det er sykt jeg skjønner at det er viktig, for har du hatt komplekse med det, det vekk? Jeg har ikke, greit, hatt, jeg ikke for, hatt komplekse med det. For du så ble du tjukk. Ja, men jeg synes det er fascinerende, så jeg var, ja, jeg var tynn, så ble jeg tjukk, men så har jeg, blitt, jeg, jeg ikke blitt tynn. Så sluttet igjen. du røyket, og da ble det enda tjukere? Ja, det er sant. Ja. Det, men det er jo mange år siden. Ja, det er, det er just, mange år siden, ja. så det tar litt tid til å komme også, liksom, tilbake til... Ja, men jeg har aldri hatt interesse av heller da. Det røyket når du var tynnest, ikke sant? Ikke når du var spebarn da Men du røkket litt av sikkert da Men Det var mer ja, sånn annen passiv En annen grunn Passiv påtrygg <laughs> men, men På videregående Og Ja Hvor gammel var du når du gikk på Var du 16,5 Og så se, sluttet du Jeg var 17 da Ja da si det se, Jeg var 18 kanskje eller Ja Si at du var 18. Du røkket altså, som en, en ja, Profesjonell Ja ja Rullings vet du Ja da, Ford Nei Opel uh, Korsa eller Kadett Eller noe sånt da så. Opel Mantra eller? Opel Mantra <laughs> Hva vet jeg Og <laughs> så Røyk, holde deg tynn, spiste, ja, spiste ikke, hadde med forbrenninga da, herregud, kroppen hadde, er jo i modus der Jeg hadde, jeg hadde jævlig god forbrenning skal jeg si det, ja. helt frem til jeg sluttet røyget mm. Og så la på man noe inn i faen, jeg, og jeg jo junkfood så det jo, dette jeg, Ja, jeg, jeg ja hadde, hvem skulle tro at du likte det? Jeg fikk en slump med penger da når jeg fylt 18, og så, og så brukte jeg egentlig det på junkfood Jeg kjøpte meg en bil, ganske solid golffri <laughs> Den gangen var det en solid bil det var en 95-modell, men alle kompensene mine hadde jo 85-modell, så jeg mm -hmm. hadde en kjempe-kjempe ny bil til tross for uh, gammelhet. Men jeg mm -hmm. uh, hadde en jævlig god forbrenning, og junkfood, røykte, koste meg, nøydlivet, uh, kjørte det omtrent til å hente posten, var aldri ute drev motion eller noe sånt liknende holdt meg slank, hadde six-pack. Mm -hmm. Jeg hadde six -pack. spør min venn Remi, som jeg skal legge skylda på for alt. Men, uh, Tror du at den six kommer tilbake? Uh, nei. Nei, det hører ikke. Det det jegs, det jegs, nei, det rörche, det, et, nei. Nei, det gjør han ikke. Men i alle fall så så slutte jag att röka. Och då huskar första gången, alltså jag jag se en i själva men jag trodde aldrig temmeligt som att det hade börjat lägga på mig. Mhm. Mm så så jag trodde det gick annorlunda så det nog seriöst. Helt kom til vad gjorde då eh uh, i skulle gå en gång och så kom der där borta uh, min vän Kris, Kris SMS som kallar han från sent väldigt mm länge. Eh uh, och kom och frågade, "Du, har du börjat träna?" Och så är lite sånt så nej, är inte det. Jag hade lagt på det. <laughs> och så han kom bort i skolgården. Nej, min stora min stora der... pratar faktiskt. Ja, ja det var ikke sånn, han kom löp ban framför andra Fy fan, i helvete driva det där. Jag sysselsätter mig med sån där mitt i smöröje sketch fra gamla gamla dagar, vart du sitter och röker rullings i sån där där är liksom røyker, røyke, Ja, det är sant. Det. Du har slutat röka då. Varför slutade du röka när du gick på skola? Nej, jag vet inte, men i alla i alla fall lägger på mig. Ja. Og så bynt jag tuck igammal. Nej. Selv om det, då hade du då den kämpe det. Hm. När jag og av rök och låt mig vad mer bygnar och ryker igen. Ding ding ding ding. Jag har knäckt koden. Yeah. Jag kodar ramen, jag hade ju inte det. Men i alla fall så så bynta röken igen. Ja. Offer vad som grundar slutta ryka var väl egentligen bara sund förnuft, tänker jag. Ja, där var det ett ja, sekund där. Och så ja, ett litet sekund mer så bynta igen då. Ja. Så var det ihållande så då fortsatte jag lägga på mig för då får svamp helt så jag fortsatte på mig och rökte som en svamp och mhm mhm. var 24 ja. Fra jeg var 12 til var 24 røykte Ja, det er jo Det er den advarsel Det er det, absolutt ja. men, Det er ikke lurt å begynne å røyke når du 12 Nei, men det er lurt å, å slutte å røyke når du er 24 Det er sant, ja. det er alltid lurt å slutte å røyke. Ja, men når du tenker på fenomenet røyke Og ja. det er, altså, på, liksom det kan... røyke segrette Tenk på de som lager røyke og selger røyke Hvor, hvor lite Overleit er du svärtligt då det alltså. Ja, jag vill säga si det men men det som jag grejer är att du du du har dålig hälsa ja. du. Du du kan döade medans synligt så blir du ja. Du blir inte din veldig... bästa utgåva där själv. Nej, du gör ju det. Du du, du kan bli dålig form. Du du reducerar alltså detta kan inte kontrastera mot det har folk ut nu alltså. Detta är inte någon sån där som vi så sånn hemlig information som bara du och jag sitter på. Det är ganska offentlig information ja. ja, det vill jag säga. Si. Du du rygg, eller jeg vet ikke om det er nikotinen som er sentralnervssimuleren, så derfor det kan virke inne på forbrenninga. Det kan godt være at dette det... Dette vet ikke vi nok om... Nei, er... men det kan være. Det er mye annet snærks i ja, en jeg, sigaret. Ja, har i alle fall hørt om dette her, da, at mm. det skal være tilfelle. Uh, så er kanskje det et litt pos positivt innblikk. Men, men du, du lukter vondt, du kommer i dårlig form, du blir skug, det er stor sanns for at du døer eller ferd dødelig sykdom, eller i alle fall veldig alvorlig sykdom. Ja. Og så i tillegg da, så betaler du faen meg i dyredommet, og det koster jo faen meg langt over 100, mellom 100 og 150 kroner for en tv Ja, ikke ut skal... med det hver jævla da? Ja. Da er du, du nødt til det, altså, rett og slett. Ja, da må du bare det. Ja. Jeg skal komme med tips. Begynn å snuse, eller? Ja. Begynn det. For å slutte å ryge, og så skal du slutte å snuse, så begynne å tykke tantpirker. Ja. Funker som kula. Eller begynn å tykke q-tips, for det er irriterende, så det slutter Åh, du med ganske kjent. <laughs> <laughs> <bruk det> <laughs> <laughs> Du, ha et Q-tips byttelag Inn i inn nabolaget Inn i nabolaget Ja Og så bare Ellers i nabolaget Ja For det blir det enda verre Det blir verre Men ikke sånn at dere, dere trenger ikke å så ha en Bare ha en bøtte Stående ute i, i oppkjørselen ja. Så kan dere hive brukte Q-tips på det der sånn så Jeg har kanskje en nabo som jeg kunne tenke meg Eller hvis jeg ikke kunne tenke meg Dersom der jeg først måtte Så tror jeg, det min nabo og, og en av mine beste venner Trond Han ja. kunne jeg tyd på q eller Ellers så tror jeg ingen av naboene mine Hadde fått sin Q-tips i min munt <laughs> det, det, det var gøy Dobbeltsnakk Det ja, synes jeg var skikkelig men, gøy dobbeltsnakk Men uh, Trond har begynt å på oss. Hei Trond Shoutout til Trond ja, Og dine Q-tips de, de, de virker mer og mer fristende For hver dag som går Det er klart Ja, som sagt Det er ikke det, er ikke det at jeg Jeg har veldig lyst til det Men dersom jeg måtte Så ja. hadde Trond sin Q-tips Kommet i min munn det Hvis jeg nok. måtte ja, Velge av min naboer ja. Rett og slett kan, Jeg tror kanskje Trond en av mine Reiner og kompiser <laughs> Som jeg kjenner Ja, det er bra Jeg har gjort noen notater Jeg må høre Skal vi se Jeg leste eh, Det er en god nyhet skjønner du Ja fra Sudan. Har du fått med deg som skjer i Sudan om dagen? Nej, Det er altså en kvinne som blir gifta... Det, det er jo litt... Blir gifta bort? Men hun fikk seg en ekte mann. <laughs> Vær så god. Hun fikk en ekte mann da hun var 15. Her er du en ekte mann, her er du en hatt. Kan du tre på det begge deler? Ja. Eller vi kan tre på det. begge deler. Så øh, fikk hun nå til å fullføre skolen. Ja, heldig altså. Så, ja, så, så hun ble ikke ordentlig giftgift før hun var 18. Ok. Og så skulle de på bryllupsreise Og så ville ikke hun Hun ville ikke ha sex med han Nei. Det er så. jo en uh, a damper on the Ja, det gjør jo uh, Det gjør jo litt med stemningen i ektenskapet det. Ja <laughs> Jeg tror hennes stemning i ektenskapet Var allerede langt ut på minusen Fordi hun måtte gifte seg med dette mennesket Fra hun var 15, at det var bestemt Så det var litt dømt fra hennes side Men de har ikke lov å bli surere for det Er de det? det? Ikkelig. Familien hans mente jo at det hadde ikke hun lov til Nei Så da kommer de Hei, det det. inn Ja, og så skal vi se hvor tøft det er utrymme nå Fordi at ja. dagen etter at hun hadde sagt Nei, jeg gidder ikke den, den pikken din der Den synes jeg ikke om Ja, ja, okay, ja Så dagen etter så hadde da mannens onkel Med egentlig, hele, i hvert fall onker da Men en god del flere mennesker hadde ikke Nabolaget han, Nabolaget, ja mm. Da holder de den fast med han voldtar henne da. Ja. Og det synes hun hun var noe ordentlig i det hele tatt Ser den, Ser den. Ja. Og eh, så går det den dagen Og hun har jo da blitt kona til denne ektemannen Mener alle sammen at nå var det i orden Dagen etter deren så tror han ektemannen At nå, han, nå har vi liksom fått satt skaffet for plass Jeg har fått uh, smaken på pikk <laughs> Det kanskje hun fikk Men ikke sånn at hun likte det så, Vi smaken på pikk Ja, det, mer det, mer det. Så, så, den, Dette synes jeg, ja, jeg er rart Tenk hvis det hadde skjedd med dig. Ja. Jo, alltså man måste voltais. Tommy, nu. Tommy, ikke, tror du puttin sagt dig egentligen du kan bara si se vad som händer kan ja, det kan jag ju. Det är ju du sagt förr att ni har inte filter men fast du trampar men hör här nu. Den dagen efter så ska han in och ha seg en portion till. Och då det går nog bättre Stefan oss att säga en portion till. Så finner hun tillfälligt sin kniv under puten sin. Tilfeldigvis så fant hun en Ja, og det, det ble jo rettsaket er, Og så videre og så videre Åja, det, det, oh det var det også i retten, ja Ja, Aktoratet mente at hun hadde gått inn på kjøkkenet For å finne kniven, mens mm, hennes ja. forsvar er at den, den var under puta Plutselig Og det blir litt øh, basketak Ja Og ektemannen får denne kniven montert flere steder Så han dør Ja på sin plass, eller? Ja, veldig ja, greit. Det synes jeg, jeg var i orden. Ja. Men dette her, her er jeg da. Så langt unna som Sudan er fra mig. så ja. kan jeg tenke at han som er 35 år og ekte mann, og en del av den kulturen, mm. ja, han, kan, han hadde ikke noe valg annet enn å vokse opp der han gjorde, og, og bli den han ble. Du skal, du skal være ganske... Det får man litt av kulturen, mener du? Jeg tror han var liksom bare en del av spillet der... Ja, ja, jeg vet ikke mer, rett og slett. Nei, burde absolutt ikke gjøre vondt på andre folk, men... Nei, jeg tenker jo litt at du, du er, selv om du har kultur, og akkurat det der er litt, uh, Det er litt strengt på, kan jeg si det? Ja, ja. det, er ikke, det du er ikke så raus? Nei, jeg er ikke på akkurat det der, for det, det der på en dårlig oppvekst, og det å skylder på att ja, sånn og sånn når du var liten, det gir ikke noen grunn til å være et jævla rassøl for det om. Nei, nei du vet jo litt mer om det enn andre. Ja, jeg, så, jeg så, så, så det, Men han er det her nå, for han hadde ikke de samme mentale styrkene som du har, da. Sånn at, at han hadde ikke noe. Han ble som han ble, da. Det var ikke noe vei utenom. Det, det skjedde jo. Ja, helt oppenbart så det, som, oppmars, folk, skjedde det ja, som skjedde. Ja, det var ja, greit, ja. Så, så det får vi ikke skridt om. Men ja. nå, da vi ringer jo da selvfølgelig eh, hun til sin familie og sier, nå har du skjedd noe her. Han, ja. eh, han, la oss kalle han Abdullah, da. Det er ja, sikkert et, det, ikke... Det er nok ikke en milevis unna. 200 år, det, han hette det. <laughs> så eh, nå er han død, fordi han gjorde sånn og ja. Sånn. Hun ringer til sin familie og sier dette her Og de ringer til snuten Så nå var hun inn Og får dødstraff Det får hun Men dette, jeg sa det at dette var en god nyhet Ja Den gode nyheten at dette har jo verden for øvrig klart å få tak i Åja, oh, så nå skal vi sprenge Sudan Så nå Ja, på en måte altså Sudan har jo nå eh, genom sitt rettsvesen sagt at dødstraff er kanskje litt mye Hun fant jo tross alt bare den kniven hun putta ja. Altså det var jo ikke Hun gikk jo ikke og planla dette her nei, nei, nei. på noen måte så fem års fengsel, og, oh, ja. <laughs> og eh, eh, noen og 20 000 dollar i bot til familien for, som er statning. Ja. Det, men det mener hun, eh, tror jeg det Naomi, det mener hun at det ikke er eh, greit nok allikevel. Så det var heller ikke greit nok. Nei, hun synes fem års fengsel er litt... Det er Sudan da, tross alt. Ja, det er jo ikke, Så fengsel Sudan er nok... Uh, mm. Ikke fem stjerne, altså Nei, det kommer på ingen skala Du putter stjerne Ja da. Altså, igjen God nyhet er jo at da, De klarte i hvert fall å skyve vekk dødstraffen for deg For det kunne Det er ha, Ja Det er på land, altså Shit, det er på land Ja uh, Ja, jeg er enig Det, er, det, er, det er en god nyhet jeg, jeg synes fem år er greit, liksom Det må, det må faktisk tåle <laughs> Ja Eller ja, kall det selvforsvar, da Ja, det jeg ville også prøvd bare å fått null. Jeg ville gjort et ja. forsøk på null, jeg. Ja da. Helst null. Du er litt mer forhandlingsvillig enn jeg. Ja. Si du hadde kanskje for, for ikke stabet min... en nigger heller, du, da hadde sånn, ja, du stilt etter det. Hva da? Du hadde jo ikke en neger, hvis du hadde måttet... Uh... Oi, det var et kvastord du brukte der. Var, jeg synes det var det du sa. Ja, jeg sa på gangster, ja, ja. og så måtte jeg si det på norsk. Ja, ja. Uh, nei, jeg, jeg forholdt ikke jeg, jo... Jeg oversatte direkte. Her må dere ja, uh, legge ned høygafelen. Legge ned høygafelen. Det var ikke den, det var heller den... Du ble vel just en del av høygafelgjengen, tenker jeg. Ja. Sånn men... men uh... Nej på samme måte som jeg, jeg trives på den ene siden av et uh, fotoapparat mm -hmm. Og tar bildene, så trives jeg best på andre siden av kniven <laughs> Ja, ja så, på innsiden av kniven, nei, mye, på, rundt kniven Rundt kniven, ja <laughs> Det er som, som plommet jeg, på min del <laughs> Rett og slett, det er god nyhet fra Sudan her altså. Det utvikler sig i positiv redning yes. Om så med sneile fotskritt, eller bare van, vaneskritt uh, Sneile steg Sneile, er det noe som heter det? Sneile tempo Sneile tempo, ja, den ja, er med på Den er bedre Apropå det hon dö ehm fick sände sände ja sände det en video men värst mode när på de två små insekterna Nej. Något som hette uh, vad det for nåt vad det detta började skrika upp. Uh, enten var det heter eller heter det bille. Är det eller b? Är det kopp, tror det tror du tänker på en edderkoppsveps kan så være ja. som lägger ägg i en eh, nämli kört. Den lepsen lägger ägg i den koppen. Lepsa kom, kom kom köran på sig, men man vägar sig, va? Ja. Och stack den här Som var en vanligare kopp. Og paralyserade han? Ja. Men kunde paralysera, döpte inte. Kunde kunde han långvarig Og Och begravde där då koppen levans och la äggan inni i där koppen. Ja. Så nått larvande til den här websen kan täre. Ikke det, men fortære. For fortære. Mm -hmm. det, det er så godt at det er det her, det er ja, jeg så glad for. Eh, rett til å spise eidekoppen mens han er i livet. Ja. Helt igjen ikke er det da. At, ja. Du kommer til et punkt der han ikke er det lenger da, og da vidt, men da får en jævlig måte å dø på. Ja, det er, um, det er naturen. Ja, men, sånn som haier så vidt, da, vet du, det mange haiebabyer Inne i en haiemamma-mage Ja, haiemamma-mage Ja, jeg klarte det på først Ja, du gjorde det, jeg klarte ikke. Nei, eh, det ikke Men det blir bare født en Ja for de, Men han er mett i magen uh, den, er mett, ja. <laughs> den er ferdig spist Ikke ferdig spist, men jo, ferdig spist er, Du skjønner hva jeg, mener, jeg skjønner det. Hva ja, det, det er sikkert mange som skjønner hva du mener Tommy. La oss håpe det men, uh, men han er ferdig med å spise ja. Sine brødre og søstre det brutalt altså Ja, av naturen altså Du er en, uh, altså her uh, Hva er det som plagde meg litt i sted? Jo, litt, litt grann lite batteri på fengkontrollen her under dagen Apple TV? Uh, nei, bare nei. på fengkontrollen til TV Du bruker den, ja Ja, må, for å skru TV. på tv min så må jeg bruke fengkontrollen Ikke hvis du Apple TV? Ikke hvis Apple TV? Nup Nei, der kan du se ja. Der kan du se hva jeg ikke har Nå røper mig meg her ja. <laughs> Mer og mer blir verden kjent for meg yes. Men igjen, det var litt plagsomt Men ja. jeg fikk ikke noen Noen magespisende vepselarver Inni mig som fortærer meg Mens jeg var lam på tup. under bakken Alt dette her slapp jeg Jeg kom på nå uh, en ting Hva jeg skulle snakke om i sted Når jeg, jeg begynte gjorde... å prate om buksa mi som, uh, Hvor gå... er skjorta di? At jeg begynte å gå opp i vekt igjen, mm -hmm. Som er selvfølgelig ikke noen god nyheter for meg heller Det er sikkert gøy for andre For da kan jeg komme med min sjukkassvits igjen Med rette Nå trakasserer jeg jo sjukkasset Ja, det er ikke bra Nej når jeg var innad i skjøl så, så snakket jeg om oss Da mm. loer jeg meg skjøl Så, så sjukkassvitsene må jeg legge på hela. Men uh, Jeg nemlig uh, tenkte at jeg må kule han litt Jeg kan ikke gå på burgerbordet Jeg lå fem dager i yoga Nei Gamle tolvboden, eller så? Gamle tolvboden, ja Om du vil Eh, så nå må jeg, jeg kule den litt igjen eh, nå, nå er det kuttet på karboidrat og kuttet ned på sukker Klarer du å gå til en gang i måneden på tålboden? Ja, det burde jeg klare ja. Det burde jeg klare Og det er, jo, det er jo det pomfriene der nede ja. Bacon Jeg skal bacon bacon ringe dem på tålboden og si at, vet du hva har vi nevnt dere så ille mye at uh, dette må vi ha en pomfri for Ja, cheddar and bacon fries, please Ja Men neste måned mm. <laughs> Det er greit Ja, men en person. Uh, og da definerer hvor mange kilogram en porsjon er Tenker jeg er viktig Det er sant ja. Det kommer man jo spre ut over en måned En dagsporsjon En dagsporsjon men, men i alle fall så, så tenkte jeg i går her at nå, Eller i et par dager siden Nå begynner jeg å gå opp i vekt igjen Nå må jeg kunne litt Jeg må mindre Og bli flink igjen til å mindre Men du var jo utenfor basert det for en tid tilbake Husker jeg. du var så stolt ja, at du gikk tur med unkelen din Etter års tid, ja To kanskje Ja, da gikk du opp ja. og ned til postkassa var så fornøyd Ja, ja men i alle fall, hør nå da, for faen. Jeg ble invitert på middag til min tante og onkel i dag, som mm. ikke er min tante og onkel, men som er min granntante og granneonkel. Mm -hmm. Men uh, sånn er det. Med og mamma ble invitert på jordoslaviske lyttere, jeg kjenner det igjen, Sarma. Ja, det er altså oppdrettssau, er det ikke det? <laughs> Nei. Er det ikke det? Det er rett og slett... Uh, eller vilsvin. Fan sånn inbakt köll, vad ska jag kalle köll? Inbakt köll. Där mister du mig. No men du. Varför nå in köll? kan jag kalle det. det? Är det som en slags vårrull? Ja. Bare vond. Bare mega god. Men vad sen, också som helt kuppt i köll vore gott. Du du ett förråd, det det sen? Jag tror du fukte rätt så lätt det här köllbladet mm -hmm. så att det blir mjukt. Och så bakar du in kött, en sån in i det här då og så koger du det i timesvis i tomatsås, og så, kjære Gud, det er så det være, godt! Men Kan du paprika? Paprika? Ja. Fuck. Kan det ikke være noe sånn her um, tortilla-lefse eller noe sånt da? Ja, nei, jeg tror ikke det blir så godt hvis du koger det. Da tror jeg ikke du merker så stor forskel på om det er kål eller, eller tortilla med i nu i den riktningen alltså men jag tror mig det er bare jävlar dig. Det var sjukott problem hö det att uh, du skal kunna hålla kan med kanske ett par styckar det här, kanske ett kan ett stort kall. det är de inte så stora men men uh, jag gick då åtminstone sex styckar ja. eller vad. Och så hade ni det hade de, de nog som aldrig haft för sig för. Eh pasta. Så spist där massa det och ja, så hade ni som ett jävla eller vad det var. Eh Uh, og så hadde det brød på siden Som jeg jo spiste veldig mye ja, det må, det Så jeg gikk, på, jeg gikk på en kjempesmel i dag Så jeg så trang i de buksene her nå, Det er litt vondt Så hvis det begynner å bli blå Så må du de er Men er det ikke ta opp en knapp da? Jo, ja, men da har jeg jo Da har jeg tapt For å si det sånn Hvorfor det? Hvis jeg har kjøpt en Til ganske dyre penger, Har du spist mye mat en dag? Og er mett og god i magen? Ja, sånn, Så ja, kan er, man ha lettens var, ja. i antrekk Mens men det står det på Men greie er at hvis det er neste uge Må ta opp en knapp Hele dagen Ja så jeg må bare, jeg skal bare ha på meg denne buksa, og så får jeg heller bli det åttetallet som jeg ser ut som, og så, så er det greit. Jeg må, nå må jeg bli flinkende til å, må ta meg sjæl i nakken, rett og slett. Ja, bra Tommy, bra. Yes. Og det gjelder dere der hjemme også, hver gang dere mesker dere og, og stapper trinnene deres med, med kål og ketchup, sånn som det du har spist, <går> og brød. <går> Oi. Ja. Det er kjemperett. Kål, ketchup og brød, Jugoslavias eh, tredd mest populære matrett. Etter kjøvappe og nummer en vet jeg ikke hva Ja, det er slavonske bråd. <laughs> det er det også. Oh, og du husker det, Steffen. Jeg husker mange, mange ting, og det skal du være både glad og beskyldig for. Jeg har en annen god nyhet. Å-å. Oh, oh. Altså å-å oh, oh, til det oh, var du husker. å oh, ja. <høy> ja. Hvis du og kjæresten din skulle havne i, i trøbbel, ja, La oss si at du har en For det er noen som har gjort det, det er et kjærestepar ja. Som har havnet i trubbel Ble faktisk bostedsløse Som det heter på fint språk ja. ikke, ikke, De måtte ha hatt en samboer etter det ja. De ble ikke uteliggere De ble bostedsløse ja. Går da til sitt lokal navkontor Og sier, vet du hva, jeg er I Norge rett da? Ja, i ja. Drammen, tror jeg, ja. jeg er slett, Vi har rett og slett blitt bostedsløse her Gikk det A i Ja, gikk det rett og slett, ja, gamle Og Nye tenkte at de trenger, vi trenger bosted, åpenbart. Men hvordan ble de bostedsløse? Fordi de hadde leidt sig in hos en kompis av den mannen i det paret. Uh, ok, sånn ja. Og så viste det seg at det var ikke en kompis allikevel. Jeg tror historien Kempten er nok, <laughs> jeg, jeg tror historien er nok mer nyansert enn som så, ja. men de måtte i hvert fall komme seg ut der, derfra, ja. og hadde ikke noe sted å være. Nei. NAV løser det hele v -O. i dem ettelt. Et Ettelt. Et et Så. Är ju väl inte gott nav har tält och ge väck till folk som som inte har bostad, men sån är det nog. Ja. Här menst mens det menst det letar efter bostad. Här tar ett ska vi hjelpe. ska Slapp av. Men detta detta var ju inte det är inte länge Nej. Det var ju inte länge sen. För det så tar du kontakt med, med Navien, så kan dere... Kan vi få til hos nå? <laughs> vi vil vi gjerne litt opp fra telt ja. i, på stigen. Og nei, vagene må ha telt, ja. Jævlig kippelig hvis da svaret fra en hav blir det at nei, men flaks du ringte, jeg skulle akkurat tør ringe deg da, for jeg må ha tilbake det teltet. Nemlig. Ja, teltet vi ha tilbake. For nå er det noen andre som er enda mer bostetsløse. Ja. For dere har jo bosted nå, dere har telt. Noen andre har ikke telt. Nei, det er jo så, i hvert fall tomt nå, og så var det noe som de sa at, at det er egentlig som må dere søke kommunen om sånn og sånn for å få være på, på de stedene, men, men de er ikke så nøye på det, så dere kan ikke bare slå opp det teltet hvor dere vil. Det sa NAV til dem da. Så viser det seg da, at NAV skal aldri gi telt til noen. Nej de lovte de, det egentlig. Nei, de skal gjøre noe helt annet. Her har det skjedd en saksbaningsfeil, mente det litt høyere opp i, det, i etasjene da, på det kontoret. Så åh! Really? Virkelig har det skjedd en slags spanningsfeil Når noen som er uteligger Blir vet om å bo i et telt for, for å krydre historien enda ytterligere mm. Den fyren da Som mm. er også bor i et telt Han var egentlig på rekonvalesens oh. Rekonvalesens Det betyder at han var, i, han var på bedringens vei Etter å ha hatt hjerneslag oh, ja. ja da Ut i teltet mer kompis du bli så frisk at det Kjenn litt på nattturen Det som sånn sier jeg med drame Kjenn på nattturen nå Så skal du få bare komme deg kjapt ut og opp igjen Herst takk, takk. Helse Norge. Ja da, det er ansvar for jeg. Norge. Her betaler vi for telt til alle. Lars Månsen er jo strålende fornøyd. <laughs> Han og Trine Reyn har bodd i det, De bodde det hele i to uker da. Det er ganske lenge. Det, åh, sånn. <laughs> kan du tenke, ikke noe dusj, ingen, det er ingenting. Men jeg tenker litt på det, jeg har jo flyttet ved et par anledninger. Ja. Ikke mange mener ved et par Og det er jo et sant helvete hver gang du flytter, for du har jo så satansmøt ting. Ja. Det var bare inn i den ene gjøren i teltet det, jeg måtte meg, vet Du måtte så utenfor det Åh, så slitsomt Ja, jeg vet ikke hva jeg skal jeg, jeg, jeg, kan, jeg oppsummerer saken Og så rister jeg litt på hodet Ja, over Eller over velferdsstaten Norge tenker. Ja, jeg synes ikke at jeg, kanskje jeg skal betale for at alle Jeg vet ikke, en eller annen løsning om det mindre skatt du måtte betalt da, hvis, du, hvis det hadde vært sånn at, du, at alle fikk telt <laughs> Ja Herre og fru Hansen borte i Garda her Mister jobben, vær Telt til Lavo kan du faktisk få Ja, en sånn 8-mannssak da sånn. Ja, det er hvis du har jobbet lenge nok ja. Og tjent nok Men de må gel. dele med 6 andre da Ja, det, ja det er ok Ja, det, ja, det kan man på hvem det er 6 andre Farer på, på V for exempel Det tror jeg, jeg tror du fyrer 8 med mer du, Tror du du fyrer mer? Hvis du har 8 stykker i et telt Som puster og peser og fiser og raper ja, Og så skal du fyre samtidig På dagtid tror jeg ikke du oppholder så mye i teltet Nei, du, Tror du, du sider med på utsida Ja, lener Helt frem til du må legge det <laughs> ja, Så nærme døra du kan For å få den gode luften Ja, og så tror jeg du fyrer med, med ved da Ja Det der Har du, er... du noen gang onanert etter Heather Locklear? Mm, ikke etter henne <laughs> Nei <laughs> jeg, Så du tyggelig for i det jeg sa det Sammen er, med er Sammen med <laughs> Oi, sånn hun var jo et sekssymbol, og det kom for en spørsmål. For også er hun like varm som hun... Uh... Ja, og det var det som poppet opp et bilde av på et eller annet nettsted, trolig VG, eller Dagblad, eller Nettavisen, neppeunite.no, neppefevenn, mm. neppevennestaltidene, uh, som er det i nettstiden som jeg besøker. Ja. Hyppigst, i alle fall. Uh, da kom det opp et bilde av hun, og jeg tenkte, fy faen, 56 år gammel, hun ser usannsynlig bra over den, og ja. hun synes det til å være 56 år gammel. Um, helt frem til jeg klikket meg på saken Hun var arrestert, hun hadde angrepet en politimann blant annet Og nå var det noe ambulansepersonal leta, Hun hadde gått løs på Superhuset Ble tatt inn uh, Fikk vaske vekk mascara, eyeliner og det andre tingene rundt der Da kunne du si at hun var 56 år gammel Ok, så, så alderen uh, Henter henne igjen Steiker hun så Ja, det var ikke måte på hun Men var det, var, var, det sånn, var det verre enn det du? Det var nesten litt sånn der høy Åh oh. Det var, noe, det var ikke noe glad i headphones, da. Nei, men disse her, disse <tøk> var, var bonde. Det her er kjempegode. Er det, ja? ja? Så heldig for deg, da. Du fikk ja. de gode, for jeg fikk de som var har det. En av seg minus er de fungerer som ørevarmere. Ja, de her fungerer litt som øreklemmer, da. Ja. Det er ikke jeg så glad i. Nei, jeg vil faktisk heller at en enn varme akkurat nå, for dette, jeg, jeg, det er sjeldent jeg gleder meg så mye til å drikke et glass vann til så <laughs> satan, så den hade wow. det bit så pass på det, um, har du någon överskrifter som du kanske vill ta på? Okay. Nej, det, det har glömt helt veck. Det glömde jag faktiskt. Ska se om jag har någon överskrifter. Det är en korrektion och komma efter förra episode For att S har det at det var vän kon skiter vurst. Ja, så, Ahil. Så, så ja, det sa jag för länge sen. Men jag sa ju det att där hon fått en ny look. Ja, vad var det, det? det Snurrbart eller nåt eller var Nej, jag sa ju det att visst Excel Rose og Ja. Det var den vita där. Benny Borg hadde fått ett barn. Ja, du mente Bjørn. Du mente Bjørn. Ja. Ja. Hvordan ser Benny Borg ut nå? Gammel, grå og uh, snill. Snill? Han, han, han ser snill, han ser supersnill. Han ser supersnill. Ja. Men det var godt å få... Det var godt å få den uh, av, uh, ja. av sin brust. Så den vitsen mister litt av meningen når jeg sier uh, en blanding av Benny Borg og uh, Axl Rose, og så gjenger du inn og leide opp Burst, sin nye look, og så uh, henger de ikke på Reib, det hele sett. Så dersom jeg kan fortelle denne vitsen nå, at Conchita Wurst hadde fått ny look, dersom Axl Rose og Bjørn Borg hadde fått et barn sammen, så hadde Conchita Wurst kunne blitt blandet med det barnet. Åja, oh forvekslet. Forvekslet, takk. Irriterende, da. Veldig mange ganger har jeg sagt så feil ordet, da. Ja, men jeg er, jo, er, her, jeg er her for deg. Ja, det er bra, Stefan. Jeg, du er min pelare i livet, rett og slett. Ja, og din, og din podcast medvert. Ja. Jeg um, A, podcast. Det mente jeg egentlig ikke. Så er, du, så er du podcast? Jeg vet ikke hva jeg, jeg sier, jeg. Ja, jeg tror kanskje jeg sier det. Ja. Jeg sier det i den norske, norske versjonen, podcast. Ja, podcast, med K. Ja, jeg sier det med K, mm. jeg er ganske tydelig på det, kjenner jeg. Ja, podcast. Ja, podcast. podcast. Der tänker jeg vi gir oss det, Tommy, for der begynte vi å uh, vase. Vi sa jo en gång i tida at vi skulle, alltid, vi skulle prøve i hver sending å redde et liv. Det ja, ikke, dra til, ikke dra til Sudan, enda. Nei, men jeg vil jo ta med det at det ikke stopper for barn som er på vei over gada. Ja, det, det snakket du litt om, fordi du... Ja, jeg gjorde det, og det er nemlig en... Det er faktisk et helt ordentlig, ordentlig, eller ordentlig tips å, å komme med, for det er at det ser nemlig sånn at dersom det er stendet barn og skal gå over gada, et sted der ikke er gangfelt, ja. og du stopper, så kan det nemlig komme bil fra andre siden. Når du stopper, så gjengde det barn over veien, det kan gå bil fra andre veien, som ikke ser det barnet, som ikke er oppspattet der, for det er ikke Och mig är nämligen barnrättare. Och så får du skيلا? Ja, du gör ju det oavsett ja. fan du kör på. Men då måste du tuta då. Tuta var det menst passerar vill. Men du får skيلا visst du hadde Nei, Du får den som kör ner barn, får ju skيلا så Ja, men det ikke inte kört ner barn säkert då så på. Det vet du. Barn hade inte gått över vägen. Ärgod hade inte blivit påkörd, barnen på går ut i vägen. Så bara jag hörde bort det du kan. Okej. Okay. Ja. Så lärer det bara en läxa. en läxa. Omtagligt dig som på, lärar du. Ja, det. ja det Hvorfor du dreper spioner i England hvis du er Russlands uh, utenriks tjeneste? Ja Fordi at du, eh, de spioner som de dreper i England, de har liksom tystet, ikke sant? Men du, ja? jeg kommer til å på en ting Du sa sist, for i siste episode sa du at du skulle prate om noe neste gang Ja, ja, ja det... Kan du huske hva det var for noe? Ja, jeg har det her på lista Men det er litt sånn Omfattens? Ja, det tar litt lengre tid da ja, hvor lang tid da? Ja, vet ikke hvor lang tid det tar, men, men vi må runde av noe uansett, så det kan vi bare spare. Da gjør vi det. Da gjør vi det. Husk at vi har radiosending på Metro Sør uh, hver torsdag kl 21.00, reprisen uh, søndag kl 23.00. Ja, så altså, hør på oss to på oss to ganger, det, så ferder man alt. <laughs> det blir veldig lurt. Det blir jo sagt jævlig mye svaret da. Podcast-episoden vår kommer ut i hytt og helvete nå egentlig om ja. ja. De radioepisodene blir jo lagt ut som podcaster, så derfor uh, hviler vi litt på det da. Så målet er en gang iblant. Målet er suksess. Målet er suksess. Til du som har på, på, som du har noen tips, triks, uh, slasj tilbakemeldinger, type positiv å komme så kan du enten sende oss en melding på Facebook, uh, du kan liges i av på Facebook, god nyhet, du finner oss på godnyhet.no, kan sende oss en mail på tommy.godnyhet.no, dersom du skal til meg, dersom du skal få fram noe du ikke vil at det skal vide om, så sender du det til steffen.godnyhet.no og ellers kan du sende oss et brev. Jeg kan ikke si mer på det. det hadde du hatt mer der, så hadde det blitt for støkt, vil ja. sagt. du som hørte på, takk til du som hører på neste gang, takk til du som hørte på forrige episode. Og og mer takk til dig som ber andre om å på også. Riktig. Mm. Ha det bra. Ha det godt.